Ah ah ah ah ah ah Shikojë të ndërruar, selam aleikum. Mirë se takohemi sërish së bashku në emisionin duke kërkuar pergjigje. Meni sot në studio është i ftuar hoj Muhammed Dermaku, që do të u përgjigjet pyetjeve tuaja, atëcet kanë ardhur në redaksin ton. Hoj, selam aleikum, mirë se erdhët në studion ton. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë së udim. Hoj, do të vazhdojmë uh, një herë me pyetjen e parë. Pyet një motër myslimane e cila ka një brëng dhe thotë se dëshiron ta mbulohet, por ka presion nga familja që të mos e bëjë një gjë të tillë. Uh, si këshilloni ju këtë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin, nës salatë u es salamu ala rasulina Muhammed, u ala alihi wa sahbihi e gjmajin, emma ba'd. Realisht jemi në një kohë shumë të ndryshme nga kohët e me hershme, nuk do të them me vështira për ta jetësuar islamin, mirë po ndoshta si cila gjeneratë po e ka e ka dërtin e vetë, dhe në fakt ne si gjenerata më e reja, si hoxhallar më të rinj na duket se jemi duke përjetuar një shkelje të ndryshme nga ajo e komunizmit të të drejtave të muslimanëve. Dhe në fakt kjo ndodh jo vetëm prej institucioneve, prej organeve të ndryshme çeveritarë, jo çeveritarë, prej zërave të ndryshëm, por shpesh ka ndodhur edhe në familje pra të vuaj djali prej babës, vajza prej babës, prej nanës, për ta jetësuar islamin. Në fakt, vëlajnë dëruar dhe gjitha ta që ta një përna shikojnë, si kur ta në gjallë një gjyshtë tanin, i cili ka vdekë në kohën e luftës, nuk do të themë me heret, nuk do të themë për ata që nuk janë në jetë prej viteve, gjash dhejta, shtat dhejta, tët dhejta, e 90-a të shekullit të kaluar. Po them për ata që sikur para 10-12 viteve janë ndarë nga jeta dhe hoxalar, domas, e sidomos xhallar, e sidomos e plëshëve që kanë qenë të përkushtuar për fe dhe ti ta dëgjon këtë pyetje, besoj se do të dukej se është kritikisht në planet tjetër. Kritikisht në jetë tjetër pasi që Ne gjeneratat e mëhershme i arritëm kur ata edhe hojelaret, edhe hajgjileret në gjamija edhe në vendet ndryshme, gjithë dertin e tyre e kishin për gjeneratat e reja se nuk po dëgjojnë, ose pak po dëgjojnë, pak po për filin islamin, dhe kjo ka qenë ajo që e ka shqetsu shtratin e se cilit për sënë prej aty në gjeneratat dhe nuk ka bërë gjumë të rëhalshëm për pasarësit që i ka, djemt dhe vajzat e mos lasim e ata që i përjetuan edhe nipat dhe mbesat. Ndërkaç sot kemi ardhur në një situatë kur ne hoxhollart e rinj më shumë pyetemi për këtë lloj të pyetjes, kur një vajzë është e interesuar ta vendos shamin, kur një djalë është i interesuar dhe i vendosur që ta fal namazin, ndërkaç i njëjti e njëjta gjen e vështirësi, gjen pengesa në këtë rrugë pikërisht prej më të dashurve të familjes, prej nanës, prej babës, kujdestarit i cilin në vend se ta edukonte, që ta arrijë ajo ë ndërmshërinë në mënyrë të plotë, ta ruaj atë ndërmshëri dhe ta përcjell atë në mënyrën më të mirë, më të moralshme, duke e respektuar para së si gjithash fjalën e Allahut dhe duke respektuar mënyrën e ruajtjes së asajnë dëshmërije si pas programit Islam, ne e gjemë se ata prind edhe në këtë rast do të them kujdestar brenda thojzave, që kanë marë epitetin biologikisht të prindit dhe kujdestarit, nërka që aspak të një mend një kujdestarit që kujdesit për interesat e ati fëmiu të ri ose të rej, që është interesuar apo e interesuar që të përkushtohet dhe të përfil urnat islam Kësaj motre në këtë rast si kur shumë të tjera që nëndodhë të dëgjojmë do t'i themi se të përkushtohet në ibadet da e Allahot në mnyrat të ndryshme e të mos e lodhë as pak vetë vetën me matjet e dynjas sa të lidhet me Allahun aq fort sepse në duart e tij janë çelësat e sukseseve. Pra, mos të ndërpret duat e saj drejtuar Allahut që Allahu i udhëzoj prindërit e saj, prindin e saj, babin e saj që pengon për momentin që ajo ta vendos shamin. Jo vetëm kaq, ajo vajzë në nuk kemi guxim as fetar as moral të i themi se ë urdhni të Allahut është primar dhe ti mos e përfill babën dhe dil prej rrugës, prej shtëpisë, jo. Nëse një bab kërcën vërtet ashtu vajzën e vet, atëherë ajo vajzë nuk nuk i japim të drejtë që të del nga shtëpia për ta respektuar këtë urdhër të Allahut. Ndonse gjithnjë respektimi i urdhav të allaut në jetën e besimtarit muslimanit të faldo të gjinje është primar dhe nuk godzën që të barazohet me urdin e njerëzët një po të gjinje e femërore si dhe, dhe ato kur janë në mosh që në gjuhën juridike që në mosh të mitur pra në mosh në 18 vjeqare dhe janë të pa afta për të ambajtë vetë vetën për të strehuar dikun që në fakt duke respektu urdin për shami dhe të rezikojnë të mbeten pa familje, pa dhe ndështëa do të ekspozohen për të këqia më shumë sësa për të mira, atëherë ne i themi se jo, mbajtja e lidhjes familjarë për ty motër është primare, por qëfar duhet të bësh, si duhet të harmonizosh këto dy urdhresat i quaj e Allahut ndryshe e prindit ndryshe në këtë rast, atëherë do të themi se mundohu që ti ta privosh vetë vetëm prej daljës në rrugë. Pra thjesht, babi nuk të lëndë të daljës pasha mi, atëher edhe ti të tjere dukta është daljët, vetëm ato që jënë të e për të domës doshme. Pra e, duke idhën prindit të kuptoj se ti e aqe e vendosur që të mos daljës në rrugë, so, pa, pa mbules, sa so që mund të rezikosh edhe të ardhëmën të ndë shkullimin të ndë dhe gjithë shka që lidhët me perspektive në të ndër në jetën e arshme. Ta kuptoj a i se, ju vetëm që po të muhon një të drejt elementare, që të garanton në gjdo legh në botë, gjdo kushtetut, gjdo konvendë, sidomos në dërkomtare, në donë se po të privonë prej këti rëndi, ta kuptojnë se po të privonë edhe prej perspektives, e që kjo sigurisht do të prejka të prindë nëse ka një element, një gjak, e i cili çarqullon me dashuri amnore që e thjesht e din se çfarë është pozita e prindit dhe e dhën e evladin e vet, fëmijën e vet. Pra, kështu let mundohet ti ti ti harmonizoj këto gjëra, nëse thjesht e shese sidomos për një vajzë që është më e rritur dhe është e mundur që ajo të drejtën e vet të realizoj në mënyra të tjera, duke pas, para sy se ka prind që janë edhe të dhunë shumë në disa raste, atëherë në i themi se mundohu që në familje nanën, migën apo dikon tjetër të afën, dajën e tjerë, ti kish më bështetje dhe së bashku me ta të komunikosh me prindin, pra të të ndihmoj në këtë proces, në të kundër tënë atëherë edhe të lejmëruat rastën i polici është e dretë e jo tja legjitime që do ta kisha thënë të fundit, por me gjithat është të mundshme që ta shfridzosh. Në të vazhdojmë me një pytje tjetër që ka të bëjmë e mbulesën, por nga një këndë vështrejmë tjetër. Në shkruen, Lina është 16 vjeqë, fa alet, lezon, kurana, gjeron, mirë po, ende nuk në djetë e gachme për mbulesë, nuk me ndonë të mbulohet së paku dhe resa ta përfundoj shkollën e mesme. Ajo pyët se a është kjo vones, a është kjo mbules shume vënuarë? Bismillahirrahmanirrahim, naturisht se kjo mbules është në këtë rast evonuar. Pse themi evonuar, se ajo ka përshkruar moshën e saj, që në fakt është në moshën kur obligimet të kur anore, obligimet shëriatike mbi të rëndojnë, që në nënkuptanë se ajo jo vetëm që shëpërblehet për të mirat që i bën, për namazin, agjerimin që shka përshkruar, por edhe në dëshkohet për mosë zbatimin në ndonjë urnit që në këtë rast ësht Ndështë të valë, përderi sa përmendë në mpytjen e parë, se ka prind që e, e privon nga drejta vajzen përmbules, atër ndështë të adhe kjo, nga kjo fakt në ndonë se nuk e ka përshkru, vuan dhe për këtë arsui ka vendosur që jo tash në shkollën, gjatë shkollës së mes me ta vendos shamin. Ose të tjeshtë, mund të përredikoj rezultatet e pilogun, që ajo mund të përjashtohet prej shkollës e tjera, Mirë po ne në këtë rasë do të themi se e, besimtari duhet i krynë obligimet e veta ashtë sa ka mundësifet të kullahë mes të tahtum Allahu dhëtë keni frikë Allahun Respektoni urnat e Allahut ashtë sa të mundëni Dhe në faktë ne shpeshtë herë ndoshta mund të projidikojmë nga njëherë rezultatin e pa mundësis e pa afsis për ta realizu një dhe tyrë Mirë po ne nuk gudzojmë, nuk gudzojmë që për atë rezultat ne të ndalim e në fillim të rrugës në këtë rast, kjo nëse prej vetë vetës thotë se unë nuk du të vendosi shamin, atër më katin do të bardhë vetë. Nëse kjo motër dhe të tjerët vendosin të vendojnë shamin, të ecin me shamin, të dalën me shamin, mirë po janë prindrit ata që e pengojnë, ose janë u dhejësia në shkollë, dritoria arsimit, e të njashme, ata që e prejashtojnë, e tjera, në gjuën populore, do të kisha thënë letjelen gjunahet në qaf atyre. Pra, do të shkarkon të vetë vetëm prej obligu shmëris dhe do të regohi pa aftësia saj për ta realizu nj nj një qëllim të til, një obligim të til dhe si e til ajo do të shkarkohi prej obligu shmëris, nuk do të ngarkon të Allahu me gjunan e, mos mbajtjes e, së shamis dhe në fakt për gjunajnë e saj do të ngarkon të dikët tjetër e, që është pengesa. Për këtë arsyje, pra e do t'i thoshim se jo mos me para mendim sepse nuk e dim a do ta a do të kesh jetë së parë që të jetosh deri e, sa ta krysh shkollën e mesme. Dhe sigurisht kjo motor me namaz çyfal me algjirim që e, bën sigurisht do të ishte e paqënaçur që të shkonte nga kjo botë pa e realizuar këtë urdhër. Nuk do të kishte dëshirë që të shkonte si e zbuluar si E rebelin dhe këti urli të Allahot. Andaj, të mos e ketë këtë bindje të vetë se unë dherë në këtë moshë do të bëjë. Të pakten, të mos i flasë vetës në moshëa, në periuda uh, të gjata, në afate të gjata se unë edhe 2 vjetë edhe 3 vjetë nuk të, do të bëjë këtë obligim. Jo, për kundra zime ndo, se nesër do të bëjë, mi po që edhe këtë penges të alargojë. Epo, ndoshta nëse del një pengesë tjetër pasa ta largoj këtë të parë, atë le të jetë mbas nesër. Çdo herë mendon për të afërmën se do të futesh në këtë ëh profilje. E jo thjesht ta mensosh vetveten për periudhë të caktuar, thjesht ti krijosh vetë status quo për mos vendosin e shamis, sepse mëkati do të rëndon mbi të. Tëra vazhdojmë pyetjen e rradhës së huaj ndëruar, thotë desha të di në lidhje me namazin vullnetar, i cili preferohet të, të falet gjatë natës, më saktësisht në mesnatë. A lejohet që këtë namaz ta falim me xhamat, pra çantarët e familjes ose disa shokë të mblidhen në një shtëpi apo edhe në xhami dhe ta falin këtë namaz së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Namazi nafile si që dihet namazët janë dy kategori, namazët farze obligative që janë të peskote namazit gjatë një dite pra sabahu i kendia e drejka i kendia akshomi dhe jatsia dhe këto janë namazët farze pra dyre katë, katër, katër, katër tri, katër e, dhe janë namazën a file që këtu radhitën gjdo namaz tjetër që është i kategoris jo farze, pra qofshin ato sënetet e regunta, qofshin namazet e tjera në file. Nuk le jo që të falet namazi në na file me gjemat, për pos atyre për cilat kemi argumente që falen me gjemat. Në këtë ras do të përmendnim namazi i nëzënjës e djelit, që preferohet, është namaz në shësënët, kur bëhet nëzënjë e djelit, e, të bashkohen muslimanet të falen në shesh diku dhe është namaz me regullat e veta, specifikat e veta e që është sënet e që falet po ashtu pra me gjemat. Namaz tjetër është namazi i kërkimit të shiut të tëreshurave, kur kap një popull në një përillu të caktuar thatsir e madhe dhe thjesht vujnë nga mos e egzistenca e ujit të mjaftu shumë, atëherë le jo që ata së bashku të dalin dhe të falin këtë namaz dhe kërë është namaz që është na file pra dhe falet me gjemat dhe në kohadrë të kësaj është namazi i natës namazi i natës na file që falet me gjemat gjatë muaj të Ramazani që atëherë ne do të quanim namaz të teravis në fakt, namazi i natës është me emërtimet të ndryshme, mirë po që të gjitha janë në një koncept e, dalin, se gjdo namaz në na file vulletar njështë farzit të jacis, pra që falët dherën e kohën e namazit të sabahët, do të quët namaz i natës. A i mund të quët kja mu lejl, ngritje e natës, i hja u lejl, njadje e natës, do të mund të quhet salatut të hegjud, namazi të hegjudit, do të mund të quhet namazi të ravis e tjera. I të ravis pra quhet vetëm gjatë periudës së Ramazanit. Dhe në këtë rast, është së netë që kënë namaz të falet me gjemat. Në të kundërëtën, gjdo namaz tjetër, ose edhe namazinatës, E, në rastet jashtë të Ramazanit nuk nuk është e preferueshme që të falet me xhemat në mënyrë të organizuar sepse një gjë e tillë madje mund të quhet edhe bidat. Pra do të mund të ketë edhe ndërlikime, do të mund të ketë edhe xhinohen në saj bëhet nuk ka argument se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ve ka vepruar një gjatë të tillë derisa në namazën e Tarawis 3 net ai ka thënë imam i namazit të Tarawis ku njerëzit janë bashkangjitur dhe jo që nuk ka fol, jo që nuk e ka ditë, por në fakt derisa natën e 30-të veç është mbush komplet xhamia. Por a uh, desha të ndalen këtu me xemit e namazit të Ravive. A lejohet që ky namaz të bëhet në shtëpi me xhamat? Por jo në xhami. Po. Natyrisht, natyrisht se i njëjti mund të bëhet në shtëpi me xhamat. Për namazin e Raviz. Mir po, ka disa njerëz sidomos që tashmë veç po falet namazi i natës që ne po juajm ë uh, me xhamat gjatë Ramazanit, gjatë djetënetve të fundit, pra në mbarë Kosovën, tash më kemi në Macedonija e Shqipëri, në qenda zakonisht të më dha, por dhe në qytetit të vogla, edhe besa edhe në shumë vendet që në përshatra falet kënë namaz, dhe shtrot pythja alejot, pra kënë namaz të falet me gjemat. Deri sa është gjatë Ramazanit, duhet të kemi këtë të qartë. Ne nuk kemi nevojt të i përdorim, ndështë edhe dy emërtime, të ravija dhe namazinatës. Për këtë arsye, yes. ne falim me gjematatë të përshkak se gjdo namazin na file, pas jacis, në Ramazan është që mund të falet me gjematë, përvarsisht anjor në pas, apo dy, apo në mes natë, apo në piesën e fundit të natës. Ndërka që namazin na file jashtë ose namazin natës jashtë të Ramazanit, falet në shtëpi, nuk falet në mënyur të organizuar. Dhe nëse tentojmë të bëjmë organizim, atë mund të jetë bidat, ka konseku, konsekuenca negative. Mirë, po, nëse kjo ndodh në mënyrë spontane. A guxon? Përgjigjja është se po guxon. Në mënyrë të paorganizuar mund të falet, për shkak se kemi argumente se i dërguari sallallahu alaihi wasallam der sa pa po falte namazin e natës. Një herë kishte ndodhur që Ibn Abbasi kishte shkuar te halla e vet. Kishte shkuar Hudefe i ben Jemani, Abla i ben Mesudi, që të tre transmitojnë se janë falur pas të dërbuar i sallallahu aleyhi ve sellem, pra kure kanë pas, a e është ngrit natën, për ta fanë namazin, e natës që ka qenë regull, e, i pashkruar për të dërbuar i sallallahu aleyhi ve sellem, nuk e ka huqur asni natë, ata janë bashkën gjitur dhe në fakt janë knasur me namazin me të dërbuar i sallallahu aleyhi ve sellem. Mirë po, kja nuk gudzon të bëhet në mënyrë të organizuar. Nuk mund të themi, eja bujë sëndet e unë dhe ne se bashku do të qohemi të falim i namazën. Kështu nuk bënë, gjdo organizim, gjdo marveshje para prake, për një gjatë të tilë, nuk lejohet. Por që buri me grua në vetë, të falë këtë namazë me imam, lejohet. Por që kur rastisë dikush me dikën, për desa kjo është namazë vullnetarë, janë ndoshta brenda një shpije, dikush në dhomën tjetër, dikush në dhomën tjetër, dhe në fakt dë gjënë të parin se veç është lidhë në namaz dhe po lezën me një zëtë ullur, dëshiron që ti bashkën gjitët në donë se ndoshta nuk din të lezoj kur anë shumë gjatë vetë, ose ka lakmi që të falet me te, kjo në mënyrë spontane do të ishte, e lejuar për shkak të argumenteve që i kemi, ëh, që kanë ndarë në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk i ka refuzuar. Prandajse, nuk lejohet të organizohemi për një gjë të tillë. Dhe kjo ju e shehni do të ta bënë një argument shumë të drejtpërdrejt, drejt. ne hyjmë në xhami për ta falur namazën e drekës. E gjithë xhamia ka 4 rekate sunet para drekës, i falim të gjithë vetamat. Dhe nuk ndodh që dikush në një moment të tentoj të njitë të dikuj tjetër dhe të të të jonë, po të dëshiroj që të falim pas teje. Ndërkash në farzin e drekes, të gjithë tokë së bashku, falimi e, me një imam dhe dhe dhe dhe sa të jepët selami të gjithë jemi së bashku. Pra për falim dhe dyre kate sënët të drekes, pra për si cili vetë e vetë. Pra nuk kemi preferenca që namazët në na file të bënd të organizuar përvesht në ato tri rastet e, që i përmenda ose rast Po që pyetja që vjen në redaksion tonë kuptojmë shumë se prindrit shpesh herë janë në problem për fëmijët që ata i realizojnë praktikën e Islamit ashtu siç duhet. Ksa herë na shkruan kujtimi thotë selam alekum kam dëshirë që me një vajzë të bëj kuror ashtu si është i kënaqur Allahu i Madhërisht. Mirpo ekziston një problem. Babai i vajzës nuk është person fetar dhe nuk dëshiron shumë të dëgjoj për këto gjëra, a kam njërë tjetër për të bërë kurorën nëse familje vajzës nuk janë fetarë që ju përmbahin regullave fetare? Bismillahirrahmanirrahim, kujtimi dhe gjitha ta që kanë dertin e njëjtë, i themi se në fakt kurora bëhet me do mos me lejen e prindit. Pra dhej sa baba është gjallë, nuk lejohë që kurorën të bëj i vëllaj i vajzës. Në këtë rastë, i dishum i padishum babaj, jahil që i thën i thon shumë ose ë njeriu i njohur me rregullat e fesë, ai e aje ka apetitin baba. E ka apetitin print dhe në fakt nuk ndryshon e, statusi i martesës ose i kurrëzimit me vajzën e personit në bazë të dës dhe mosdijes së tij. Për këtë arsye i themi kujtimit që ai duhet të durojë. Duhet të provojë që ai prej këndit të tij, vajza prej këndit të saj ta arsimojnë, ta njohin ë atë me rregullat fetare dhe që ta kuptoj ai se thjesht ë është më mirë që vajzën ta kurrëzojë që këta derisa rrinë dhe komunikojnë atë ta ken hallall. Mirë po për kujtimin në kët rast. Dhe shumë kujtimat të tjera që bën këtë pyetje sikur koncentrimin e akuzës e kanë të prindi i vajzës, i cili është një randë, që nuk po i lë këta të kururzuar të vazhdojnë, dhe sikur këta në vetë vete janë të pasërt. Ata le të di kujtimi dhe të gjithë këta djemë se, dhe i rësak ta nuk janë të kururzuar, e kanë të ndaluar të qëndrojnë se bashku. Po, a imë do të punë të thotë, po baben e ka një randë, po thjeshtë, në qëfar anë këndi unë njoftë me, me këtë vajz Me çfar kriteri, me çfar tenderi u bashkova me të, e thon më më, më, më vonë të doli se babën e kishte një rand. Kur kërkove të të fejohesh, e thon faktin nuk e ke bënë asgjë të till, ose nëse e je jep fejuar, pse nuk e kërkove që ajo vajzë të ketë familje fetare? Po nëse nuk i ka familjen fetare, atëherë duhet ti përshtatësh rregullat që ata i din, pra, gjat fejesës ti largsoj. Vjen dita e martesës, atëherë sigurisht E njëti prenzë do të jetë i njërënd kur ti do të shkosh dhe familja jote dhe do të caktoni, dëshirojnë të caktoni ditën për ta marrë nusen në gjuhën e popullit për me nda vaden, atëherë ai sigurisht se do të pajtohej për një afat të till, do të bëhet vëshit kurorë dhe do ta vazhdoni jetën. Nëse ai nuk pranon një gjë të till, dhe ti dëshiron që edhe të mos martohesh por edhe të kesh statusin e martesës me një ca ka të drejtë përindi, është të drejtë e ti, e rezervuar, Allahu ja ka dhe njo unë, atëherë mos e i drejto shi gjetët e akuzës rrëth diës e ti ose i një rëndës e ti, por thjesht, aje është ashtu si që është, nëse ke metoda që atë të abindisht në regull, a mos kërko në alternativa tjera që si unë mund me do mos të realizoj dëshirën temë, e ajë të mos përfilet, jo, atëherë pajtojme këtë realitet dhe qëndro, lark vajzes, lark komunikimit me të derisa, të vjen momentit të martoni, kururzoni dhe do të vazhdoj jetëa. A të rehoj gjindëruar, do të dhejmë një pauzë të shkurtër dhe dhëtër këthemi sërish në studio. Shikua së të ndruar, ju vazhdojni të qëndroni me në, sepse këthemi pas pak. <mys> Këtë të le shikuës, jemi prapë në studio për të vazhduar bisedën me tëftuarin ton Hoxjë Mohamed Dermaku, të cili do t'ja drejtojnë pyetjen e rallës. Hoxjë ndërruar, këtu kemi një problematik tjetër. Thote, selamu alikum, në shkruon një shikuës dhe në tregon për një breng që ka. Ajë thot se e, alejohet gruajet të merë ilace kunder shtazënis, para se të bëhen tre muaj, pra para se të ndihet fëmija i gjallë. A sepse ai ka dyshimë se gruaja e tij ka mbetur shtatzën prej 20 ditë, pra ka ka mbushur 20 ditë dhe ka përdorur ilaçin kundër shtazanis. Shikoj se shton gjithashtu se ajo që i ka shtyr të bëjn këtë është se ka një fëmijë 5 muajsh, edhe u duket shumë afër për familjen tjetër dhe kjo është më mirë për shëndetin e gruas. Si mund në këshiloni, thot, dhe nëse ka mundësi të në informoni më te për rreth kësaj qështje. A i lutët zotit që ti falë nëse kanë bërë gjuna? Bismillahirrahmanirrahim. E, me sa kuptohet nga pythja, tash jemi e, duke bisedu për një proces vështë përfonduar, të kryer, që kanë dollë, dhe si kur shikusi dëshiran të di thjesht a ka bërë gabim apo jo. E, jo që e, jemi në situatën kur do të mund të ndryshojmë e vendimin e tyre. Ësidoqë të jetë do ta drejtojmë një aspekt se fëmiu ose embrioni i fetusit ë ndjehet i gjallë ose i vjen shpirti pas 4 muajve, 120 ditëve jo pas 3 muajve siç ka përmendur këtu. Në fakt e, ka mendime të ndryshme të dietarëve lidhur me lejimin e abortit në procesi, pastaj abortit për rrethana të caktuara në veçantë. Ëh, ka disa dietar, nuk janë pak në numër, janë shumë dhe të njoftun, janë dietarët e mdhhebeve në fakt që për hir të realitetit që duhet ta përmendin që abortin deri në ditën e 40, pra në etapën e parë, e lejojnë. Sidomos nëse arsyeja siç kam përmendur kta është e justifikueshme, është e pranueshme, pra ë për nënën e cila ka një fëmijë për xhirin, do të ishte e vështirë që të jetë në kohë të 7-së sepse do të ketë debalans të aspektit biologjik të trupit të saj dhe në fakt mos lasim për mirëmbajtjen e fëmisë që tashmë ka 5 muaj i cili më vonë do të jetë 10 muaj, 12 muaj dhe nëna do të vështresohet edhe më tepër, pra kur kjo do të duhet të kujdesej për tjetrin që është më i vogël, që në fakt fëmia e i vogël e, deri në një moshë të caktuar nuk do të themi 2, 3 apo 5 vjet, kjo varësisht prej rrethanave, kush në familje dhe ndihmës së mundshme prej antarëve të tjerë. Sidomos të jetë ne mund të themi me përgjithësi se fëmijët kanë nevojë për, për kujdesë sidomos të nënës në një periudhë pak më të gjatë. Andaj, rasti sigur, këtë do t'ishtë i justifikushmë të këta djetarë që të ndodhë dhe një gjë e tjilë. Ndërka, shka djetarë të tjerë që abortin në asë një mënyrë nuk e lejojnë, do t'i lejojnë gjitha mjetet kontraceptive e, për pengimin e abortit, pra që të përdorën barna ose mjetet ndryshme që e pengojnë më falë shtë të zaninë e, para prakisht, mjë për nësa e ndodhë pra fekondimi i që lizës mashkullorë me atë femrorë, atëherë ata kjo pjesë e djetarë në asë një mënyrë dhe pa asë një arsyjë përveç nëse e, ka deformime fetusi, e, ose rëzikohet shëndetje në nësë, pra për arsyjë të tila e lejojnë, në të kundër të nuk do të lejojnë abortin fare. Pra e, rastin e fjalë është në mesin e në këtyre dy mendimet të djetarëve që në faktë, disa të tjerë pra ata të parë që numëron në janë më shumë nuk e trajtojnë fare fajtor. Këta të dytë të trajtojnë fajtor për gjendjen që e kanë sidoqë të jetë, megjithatë është më e mirë që këta ta bëjnë atë që e kanë shprehur në pyetje, pra të kërkojnë falet e Allahut që o oh Allah, nëse kemi gabuar dhe kemi ë shpreh pakënaqësi me vendimin tënd, atëherë na fal ne. Thjesht është shumë rëndësish që kjo të mos e ndodh nga frika prej varfrisë, po të këtë ndodhë për hirtë edukimit të, edukimi, të fëmije që do të ishte mas e justifikushme. A shdojme për të tjetër, thote, selamu aleykum, hojë gjinderuar, e, jam një për cilës i regull të këti emisioni dhe zotish përblev për këtë mund që po bëni. E, për të ime është unë falë namazin, mirë po disa cytjet të shëjtanit, po më qojnë mendimet të këqia që kam frikën se Allahun Gjelesha në hua e hidhrojë më ka solloj buta lloj që është siç i ka quajtur ai ç, po më sillën ndërmend edhe pse nuk po e bëj me vullnetin tim, a si më këshilloni? Bismillahirrahmanirrahim, vërtet shejtani gjithëherë çyt, e, e, gjith e nganjëherë nuk i zgjedh vendet nuk i bën ato në rrethana të caktuara, thjesht mundohet sidomos edhe atëherë ku respektohet Allahu edhe në namaz për të i bëjë cytjet e veta. Dhe në fakt, këto duhet ta kuptojmë se cytjet e si domas ato në namaz vinë vetëm prej shëtanit. Në fakt, pëse ndodhë një gjë e tilë, duhet du të thuët sepse shëtanit mundohet që të mbizotroj atë përson. Se qëfar është mnyra të shërohet, me domas ne porosisim këtë vëlla, apo këtë motër, Uh, ë çu ti shtoj ibadetet, ta lidh zemrën shumë fuqishëm me Allahun, të bëj dua të vazhdueshme, të largohohet nga gjunahet në mënyrë që ë uh, shejtani të jetë sa më pak dominues tek ai, sa më pak e uh, i pranishëm në vendimet që i merr ai për jetën e tij dhe në këtë mënyrë shejtani do të zbrapsej uh, nga çytjet që i bën. Realisht atë që duhet të themi se cytjet e shëjtanit e sidomos në namaz, e, ose edhe në jetë në përgjësi kur a i fut dilema se valë, mos poboj kufur, mos e, a ka zëtë, a nuk ka zëtë, a do të rinjallëmi vërtet, a po nuk do të rinjallëmi, ndonë se kjo në aspektin teorik dhe zemra i pushon qetë në besim, me gjithat i gjenë këto dilema pa dashin e ti që vinë dhe futën vazhdimisht, atërë le të mundohët që shëtanin të asë mbraps me mos dhenjën e, e vëmendje së mjaftushme e, këtyre gjërave. Pra tjesht të plasë shëtanin duke mos i futur në vesh ose në mendje e në mëndim e meditim këto aspektetën. Të dërguarit sallallahu a.s. veç e kanë pytur për një rast thuese të në gjashëm me këtë që vëllajion pyt sa që i kanë thonë oj dikush prej sahabe oj dërguarit Allahut ka thonë mua më ndodhë që në namaz të më vin mendime që farë më vjen turp ti përmendi i dërguarit sallallahu a.s. i ka thonë a kanë ndodhë një gjërë tilë që ti po e heton se ajo është turp ka thon po në një gjë e tillë ka ndodhur i dërguari sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet duke i thënë dhalike sarihul iman e këy thot pikrisht ky mendimi i ut është imani i pastër imani i shprehur pra valla jon në kët rast pyet se thot ndoshta po e hidroi Allahun me këto budallëqe në fakt ky është dinë se janë gjëra të turpshme të kota të kçija që ato të mendohen edhe të përmenden. Dhe nëse ti e ke këtë bindje, thjesht i urren aq fort pse këto mendime po të vijnë, takish para syve se i dërguari sallallahu alaihi wasallam kisht u shqergjitur, po pra, ti jep pikrisht në shkallë të mirë të besimit. Dhe je në rrugë që shejtanin ta zvogëlosh dhe ndikimi i ti tij të jetë sa më e, i vogël në jetën tënde në përgjësi. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam ku një person ka përmend se e, më ndodh që gjat namazit të më vi shejtani, i dërguar i sallallahu, pra ai ka thënë se mes mej dhe Allahut ose mes mej dhe të namazit ndërhyn shejtani dhe më pengon, pra në vend se të përqendrohem, të meditoj rreth kuptimit të ajeteve apo lutjeve të cilat po i lexoj gjat namazit, e, ai po më ndërhyn me mendime të tjera dhe ndoshta nganjëherë një njeriu mendon edhe në kufër, ndërkaç ajo është i drejtuar në namaz e i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thon ai është shejtani që quhet khanzeb khanzeb ka thon icili ka për dëshirë të vetën për mos thon detyrë që ai e ka bërë vetes që njerëzit të luhat në namazin e, e tij ka thon andaj ti thot në atë moment thuaj e udhu billahi minash-shaytanir-rajim thuaj kështu pra dhe pështyti 3 herë në të majt nëse ajo të ndodhet gjat namazit kështu do të zvoglohet ndikimi i tij dhe pështymja e shejtanit në të majtë në në anën e majtë do të thotë pështymja e shejtanit, zvoglimi i i personalitetit i dhe i ndikimit të tij. Vazdojmë tani me pyetjen e radhës, nëse Zoti ka përcaktuar për çdo njeri ç'kur ka qenë në mitër se çka do të bëjë në botë. Atëherë pse ka përcaktuar për shumicën e njerëzve të ardhmë të keqe? Uh, përmend në klapa krishterët jahudit a u adonë zotit të keqen edhe pse i ka daluar shumë njerës tonë se zotit e dit ardhme në mirë po këtu kemi të bëj me përcaktimin uh, nëse unë bëj keq sot do thot të thotë zotit ka përcaktuar pra pamar parasysh a jam i lirë të veproja po jo unës mund të ndryshoj përcaktimin e zotit uh, hoqë uh, si mund me komentoni këtë që ka dërguar këj shkruës dhe shikuës i emisionit Bismillahirrahmanirrahim në emision i Enkas por këtë pyetje do të ishte i pamjaftueshëm që të bëhësh shRrimet e nevojshme. Çështja e kadas dhe kaderit pra e caktimit të Allahut është e e qartë shumë, por e ndërlikuar për të shpjeguar, sidomos në minutazh të shkurtë. Megjithatë, nuk do të refuzoj që të përqijesh në këtë rast. Dhe i themi vullahit se është të vërtet se nuk ka gjejtë që lvizë e mos lasum që bjen në tokë të jetë jashtë dijes së Allahut dhe për të përcaktimit të Tij. Mir po etapat e Kaderit janë katra që do të, të kisha këshilluar që aj të urvatë të pyes ndonjë hoxh ose të dëgjojë ndonjë lexherat për etapat e Kaderit që nënkupton e para është dija e Allahut, pastaj evidencimi i asaj dije dhe pastaj vjen deri te krijimi i rrethanave dhe në fund veprimi i njeriu që koincidon me atë që Allahu e ka ditë më herët. Në fakt Allahu askujt nuk i ka bërë padrejtësi dhe Allahu ne kur na gjykon nuk na gjykon për caktimin e ti por na gjykon për veprat tona. Dhe kjo është e lehtë dhe e thjesht. Edhe ti kuptohet edhe ti besohet. Është e mirë e madhe se ne kaderin nuk e dimë. Dhe kur dikush thotë se un nuk po shkoj në xhami, për shembull, nuk po falem sepse nuk ka caktuar Allah. Ne do ta pyesim atë ku e di ti që Allahu nuk e ka caktuar? Let'më thotë një njeri duke i përshir këtu edhe pejgamberët që kanë qenë të privuar në njohjen e të fshetes. Kanë qenë të ë bllokuar në njohjen e kaderit, në, sidomos për të ardhmen. Gjithçka është në dijet vetëm të Allahut. Ku e din ti se e ke para të shkruar që mos të vesh në xhami, në bas të shkafit, jo po nuk po vi, andaj e kam të shkruar, andaj. Ne i themi ti nuk po vjen se nuk po dëshiron. Osa i tjetri që vjen po vjen sepse dëshiron. Asnjëri as tjetri kët nuk e bën sepse e kanë të shkruar. Për këtë arsye Allahu kur të gjykon ty, të gjykon për atë që ti ke vepruar në bazë të bindjes tënde, jo në bazë të caktimit të tij. Por caktimi i ti tij ka qenë konform sepse dia e tij është aq absolute sa që e ka ditë që ti kur vjen në jetë, çfarë do të veprosh. Për këtë arsye dhe ndodh caktimi dhe ne duhet ti besojmë përacaktimin kadrin ne çdo herë duhet ta lexojmë për gjërat që kanë kaluar jo për gjërat që ende nuk kanë ardhur. Nuk do të them, nuk do të thot një student i pa suksesshëm, unë do ta lë fakultetin sepse kështu ka shkruar Allahu. Jo. Ai mund t'i tregoj në të ardhmen të tij se e ka pas lënë fakultetin sepse e kishte shkruar Allahu. Pra, për kohën e kaluar jo për të ardhmen. Jo thjesht dëmbelin e ti, ose mosafësin e ti, tja adresoj caktimit të allot për të sinlaj nuk ka pas fare qasje. Dhe thjesht, po e mad një shembul, një mësuës një arsimtar, që e ka obligim në shkollën fillore dhe të mesme po them, që ta testoj në zënsin, ta pyësat, që tja qesë notë. Aj në djen e ti, edhe një dit për para, edhe një muaj për para, edhe një vit për para, Ndoshta e dinë se kjo nxënës është i dobët. Për shembull, mezi ka kaluar në vitin e kaluar. Dhe e dinë se plan programi në vitin e ardhshëm është drejt për drejtë i lidhur me plan programin e vitit të kaluar, që do të thotë, nëse nuk ka gjendje ti kupton mësimet e vitit të kaluar, këto të sivjetme do të ketë edhe më problem. Pra, nëse është i njëjti profesor që po vazhdon me atë, profesori i matematikës ose i gramatikës, gjuhës e tjera e tjera. Dhe në fakt, që më 1 shtator këtu është në gjendje ta dinë se këto nxënës ka për të ngelur. A do të thot kë, se me dijen e ti nuk duhet ta sprovon atë, nuk duhet të thot që pëtu, sot e kje radhen? Duke ungrit nëzënësi që të testohet, ose duke marë testin me shkrim që të përgjigjet, profesori është në gjendit të adi, në vetë vete, të adi se kë nuk din. Po kjo nuk do të alejën të atë që tja qesë në otën në basë të disë ti. Andaj, nëzënësi kur e merr notën e dobët në këtë rast. A do ta merr për shkak se profesori e dente, se ky është i dobët apo për shkak se kë ju nuk u përgjigj? Sigurisht se kjo është e dyta. Andaj, të gjithë ne do të dalim para Allahut dhe do të përgjigjemi për veprat tona. Do të shpërblehemi për të mirat dhe nëse do Allahu të na amnestoj për të këqijat, mir, tajfal, në të kundërtën do të ndëshkohemi për të këqijat. Çdo vepër të mirë ose të keqë që, që kemi bër, e kemi bër si rezultat i egove tona, epsheve tona, dembeliston, për taciston ose motivit ton fetar, besimit ton të fuqishëm e tjera të tjera dhe thjesht Allahu xhallaxjalaluhu kështu e ka lidh jetën dhe kështu do të na shpërblej. Allahu ka caktuar për shembull që un taxheri Ramazan. Un para një muaj, para dy muajve. Nuk e dia se a do ta përjetojë Ramazanin që kaloi para 3 javë. Dhe thjesht nuk kam mund që të them se si do ta xhiroj apo nuk do ta xhiroj përderisa nuk ardht koha e Ramadanit. Mirpo, kur erdhi Ramazani dhe un e xhirova. I dërguari sallallahu alaihi ve salam, Allahu i plot fuqishë. Na motivuan me ajete dhe hadithe për agjerim, duke thënë se kush ka besim të fort letë agjeroj, kush e prezenton Ramazan letë agjeroj, kush e bën atme besim dhe para llogarit do të shpërblet. Dhe nëse un e kam agjeruar, etj në të njëjtën një kohë un e kam e prekur edhe caktimin e Allahut me domos, atëherë un do të shpërblej për motivin që agjërova, jo se un e dita kaderin e Allahut, sepse un nuk e kam dita do të jem në shëndet, a do të jem në sëmundje, apo do të jem në udhtim, apo do të vdesar, këto nuk i kam ditë, andaj kur agjërova, agjërova për motivin tim të brendshëm, besimin e jo që agjërova për njohjen e, e e kaderit, e caktimit të Allahut. Për këtë arsye Allahu postu alla shpërblimet kur i jep, por kjo është në të dy anët. Nuk i thotë vepër mirëve se ju mos hynin në xhenet sepse ju e keni pas të shkruar thjesht. Sikur që kërkojnë vepër ligë të thon, po ti ne na ke shkruar o Zot, por këtë ne nuk kemi vepra të liga. Jo, Allahu, edhe ata do ti shpërblej për shkak të gadjitshmërisë të tyre, edhe këta do ti ndëshkoj për shkak të mosgadjitshmërisë të tyre. Kjo në pika shumë të thjeshta. Atëherë hozi ndërruar do të vazhdojmë edhe me pyetjen e fundit pasi që kohën e kemi të kufizuar në shkruon një shikuës të të deshët ju pyë se eksiston djalli, sepse kam ledzuar në përforumet të ndryshme, mirë po disa thonë që eksiston, disa të tjerë thonë që nuk eksiston. Në fakt, jo vetë muslimanët që e dinë se eksiston përshka këse përshkruot në Koran dhe gjithë shka që përshkruot në Koran nuk në do të nalejohë të takim dilemë se është apo nuk është. Për këtë asyje, djalli eksiston, e në kodin e lë. Mirpo as ajo që është interesante se ndoshta për ekzistimin e djallit, përveç ateistëve që mund eventualisht ta hedhin në dilem një gjë të tillë të gjithë popullit me besimet më të devijuara që mund të kenë dhe ti kanë pasur, flas aftë popullit e kaluar, djallin e njëu. Disa u quajnë edhe e përshruajnë me epitetet të ndryshme, ë zakonisht negative zakone sh negativ as kusht nuk e përshruan si diçtë të mirë dhe të dobishëm për njerëzimin, mirë po të gjithë e besojnë në kuptim se ekziston. Ë madje ka edhe grupe të të cilë thirrën ata satanistat e tjerë që në fakt mundohen ë dhe i shetin edhe në pamjet e tyre se paraqitjet e tyre të jashtme dukjen e kanë shumë të çoroditur saqë sikur dëshirojnë të themi të thonë ata se janë pasues turistë djalë dhe kështu është djalë. Në fakt të devjuar plotësisht, por edhe pamjen e tyre mundon që t'i hapështatin ja ajo që mund të imagjinohet për djalën, ndonse ne nuk e kemi parë, por ai ekziston dhe është uh, Allahu na ruajt prej tëksieveve të tij dhe atë e mallkuft. Hoxha Allahi është përbleft çaj i shit në emisionin ton dhe u përgjigjet në këtë pyetje. Ja. Falenderoj edhe për ju, për ftesën, Allahu ju shpoblet. Ate rëshikua së të ndërruar, ka që ishte për emision nësot të mduke kërkuar për gjigje. Shpresojmë se mbetët e knashur dhe morët për gjigje të duhura lidhur me problematikat dhe brengat tuaja. Derë në takime tonë të radhës, ju lëmë në nënë bështetje në Allahut. Selam alikum.